ZPI EZ Euskal Itxasbazterra erakundeak endaiako herriko etxearen laguntzarekin Udaberriko Itxasbazterraren garbiketa eguna antolatu zuen. Larun batean iragantzen eta aurten gua, Hamalo garreneki taldea izan zen. Inoez baino parte hartze handiena joazo zuelarik. Guztira berreunda hogei lagunek parte arteu zuten. Sortzi kilometroko Itxasbazterra garbitzeko, sortzi taldetan banatu ziren eta egunaren bukaeran zeireun tona zabor bildu zituzten. Aintzanela zanela sarte, zpeie, iesi, euskal Itxasbazterra erakundeko kidea. Seiron kilo, bai, kopuruak asko oso e, gustokoak dira ez. Hortoan, kontuta neoki behar da, seiron kiloiek hartu eta gero aztertu egin zirela ez, egin genuen e, sailkampena, eta sailkampenotan ikusten da zenbat eta zenbat, alegia, propor, e, kilo seito nahoietako gehienak, ez da ezin erreziklatu. Beraz, eh, horregatik egiten dugu eh, o taldeka bildu eta gero ba elkatu egiten dugu ze gauzak erreziklatzen, birziklatzen diren, zein gauzak benetan zabortara joaten diren ta horla konturatzen gera benetan botatzen dugun gauzen artean, ba arazo hondibada dagoela. Beraz, ez taki nola baina bakoitzak asmatu barko du nola egin ez botatzeko. Mm -hmm. Eta baina azken batean hori da guk nahi duguna amarrute da makigu eta beste urtean zehar ere egiten du hori eskolekin eta bar eta gehiago da ohartu aitezen piskat gure helburua da hizketa jendeak ulertu dezan... E... Ez dugu ustuko e, itxaso, dan zaborra olako gauzak eginez. Zertxo bat egingo baina batez ere sensibilizatuko gera, daulartuko dugu gure biziak bizi moduak aldatu beharko dula. E, ez itsasoa zaborrez betetzeko? Eta birzikklatu altzen zaborro horrekin e, zer egin du Bo hori eh, esan duzu eh, eh, Euskal Itxasbazterreko iheSI kantolatzen duna egia da baina herrikotxearekin eh, antolatzen dugu. Beraz eh, hori da herrikotxeko zabor eh, biltegiaren eh, zerbitzuekin bat eginez, gero eh, zera... Em, emengo em, egiten duen Bilta em, em, e, biltagarbirekin, biltagar birekin, biltagarbin gurekin izan da, prozesu guztian, baita ere gu bezala ezik eta bat e, bai. lortu nahi delako eta orduan, bueno, hoiek ba, e, bidali ziren bidali bardiaren lekuetara, bertsiklaketarara batzuk eta beste batzuk, ba, eztaiki lurrazpian nunbait eh metatzera. Enndaileko itsasbazterraren garpiketa egun hontan pidasoen bi aldeetako bizilagunak parte hartu zuten. ZPI Euskal Itzaazbazterrarakundeak azaldu duenez, sentsibilizazio kanpainak bultzatzen jarraituko dute. Eta itsazbazterraren garbiketa egunak helburu hori lortzeko itzordu garrantzitsuak direla azpimarratu dute.